Har du tänkt på så väldigt många människor det krävs för att göra ett tv-program eller en film eller så? Nej, egentligen inte. Men det är ju jättemånga. Ja, så alltså är det ju de som har skrivit. Ja, just det. De som och då hittar är det inte bara på... en som skriver utan det är oftast en hel hög med människor som skriver. Ja, de kan göra storyline och synopsis och avsnittsförfattare och huvudförfattare och allt möjligt sånt. Ja. Mm. Och en av dem har vi ju haft med i podden. Just det, i avsnitt 24. Och Moa Herngren. Mm. Här kommer en liten hälsning från henne. Hej, jag heter Moa Herngren och är en av upphovsmännen och manusförfattarna till Bonusfamiljen. Titta gärna på oss på SVT eller SVT Play på måndagar 21.00. Hoppas vi ses! My only answer is hey, hey, hey, hey, Let's go crazy in the wild. And if i chance we make a child. That just means that we're alive and healthy. Yeah. Jaha Martin. Ja, Maria. <laughs> Andades du innan jag sa någonting där? Kanske det. Vill du ha sagt någonting? Nej. Men i alla fall har sitter vi och spelar in bonusavsnitt två. Om bonusfamiljen säsong två. Ja, vi två gör det ja. Vi två. Mycket två. Ja, och för att förtydliga lite så är ju detta inte den ordinarie podden. Nej, det avsnittet finns redan ute sen Och i, i den har vi ju en intervju med Bianca. Höll på att säga. Just det, Amanda Lind. Det är Amanda Lind som spelar Bianca. Mm. Så det är lite bonusfamiljen där också. Just det, henne kommer vi ju nämna här också. Och vi kan väl säga att ni som inte har sett avsnitt två bör göra det, det finns på SVT Play. Mm. Vi kommer för, ju prata lite om här. och För detta så. är ju vårt vad kan man säga, Nerd -avsnitt ja, just det. om där vi liksom riktigt nördar in oss i handlingen. Ja, det handlar bara om tv-serien. Det handlar bara om bonusfamiljen, tv-serien Bonusfamiljen. Ja, och då kan vi ju säga det att apropå författare så avsnitt två har skrivits av Niklas Karlsson. Jag tror inte han är jättekänd, han driver det här bolaget FLX. med oh, du Niklas Karlsson. Det <laughs> finns en trombonist som heter det förresten. Spelar med Second Line ja. i, Göteborg. Men den här, i Göteborg. Niklas i ja, Det alla? är inte han tror jag. Ja. Utan den här Niklas driver Reflex med Felix och Pontus Edegren. Och har varit med och skrivit till Solsidan. Och även till Torpederna. Men sen är huvudförfattaren heter Ditta Bångenhjelm. Bigitta kallas Ditta. Och hon har jobbat med sin man- som är Daniel Alfredsson, som är en av sönerna till Hassel Alfredsson. Alltså, Martin, din gärna är <laughs> ja. som en hårddisk. I alla fall. Jag blir lika chockad varje gång. Och, och, och det finns en koppling till det. Här torpederna, den tv-serien. Där är det samma kompositörer som till Bonusfamiljen. Om, om du den här slingan som går, som jag gillar där med, det är klarinett och ser lite vispar och lite småjassigt, kan man tycka. Alltså allt detta ryms ja. i hjärnan, men ändå så kommer inte du ihåg vad jag säger till dig. Nej, det är väldigt konstigt. Men jag vill bara säga att jag gillar musiken. Det är David det det Engelau sagt. och Love Martinsen som har gjort dem. Alla som har varit med i manusgruppen har på något sätt antingen varit bonusbarn själva, vuxit upp som bonusbarn mm. eller eh, lever i bonusfamilj. Så alla har ju... Det är,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 tydliga, tydliga ja. och ja, men, kanske som Martin som då är väldigt bitter men tittar man på verkligheten så finns han ju där ute ja, ja, och tydlig. även I verkligheten är Martin väldigt bitter. Ja. I... Jag tror att många kommer känna igen sig i andra avsnittet i alla fall. Ja det gjorde ju vi på olika ställen. Ja men det här med att eh, Lisa och Eddie då i öppningsscenerna där att Lisa pratar med de här andra mammorna som står och de pratar inte rakt ut men de insinuerar ju att det är lite stöket i klassen och, ja, och sådär. Och Lisa, man ser hur stressad hon blir och jag kan verkligen känna igen med det att man blir så stressad när barnen inte i situationen sköter sig mm. i olika sammanhang så blir man som förälder väldigt stressad och Hon förstår ju att de menar Eddie. Ja precis och säger att nu måste vi gå och så Eddie vill inte riktigt gå och så blir hon ännu mer stressad och och, och lite snäsig och så är I en annan situation så om man inte blir så uppstressad så kan man sköta en sån situation mycket bättre. Mm, men eh, jag känner jättemycket igen det där att det har varit gånger med barnen då jag som förälder hade kunnat sköta det mycket bättre ja, än att bara det. lyssna på andra föräldrar eller mm. tänka kanske bara att nej men gud nu är det jobbigt, nu är det pinsamt och sådär. Mm, mm. Och det handlar väl hela avsnittet om lite grann eller? Ja, om eh, hur det ska vara i skolan och... Eh hur Eddie vill inte ha någon resurs som det kallas alltså någon extra vuxen som han tycker är lite övervakare i skolan och sådär. Mm, och att hela klassens eller inte klassen utan deras föräldrar eh, går ihop då för att få bort Eddie. Ja just det, det får Katja reda på. Mm. Alltså Williams mamma. Mm. Och där är hon sex. faktiskt lite schysst. Hon är ganska hård och kall och lite tycker ju att det här med bonusfamiljen är lite sliskigt som hon säger ibland tror jag. Ja. Men där är hon ju schysst och ringer till Patrik och säger att det är någonting som är på gång. Ja, att de ska ha ett möte utan eh, Eddis biologiska föräldrar, mm. Sara, Lisa och Martin. Då kan jag tänka att det svetsar ju då... Vi har ju pratat om det innan. Det här med att starta krig mot andra. Det här ja, svetsar det. ju dem lite samman. Att det är vi nu mot dem där som är mm. dem. Men det, i hela avsnittet det kommer ju en annan scen där där de liksom sitter och snackar och verkar som att de kommer lite närmare varandra mm. nu när det har gått längre tid efter deras skilsmässa och så också. Mm. Men de, de konfronterar ju först har de ju något möte där med rektorn som blir lite konstigt där då. Där han kuratorn får ett skrattanfall Ja, det, det. är lite väl överdrivet. Ja. Jag tycker att ju hela den rollfiguren är lite... Ja, den är Alltså det är lite skruvar. skämskudde brukar folk ja. säga. Alltså jag, Martin jag, jag klarar inte riktigt ja. att titta på när mm. han är, är med. Sen är han ju rolig på sitt sätt. Men det, ja, han kanske behövs för balansen där. Men, ja, kanske. Men rektorn är ganska vek och, och Lisa är ju hela tiden på sina barns sida, på Eddie sida och liksom förnekar att det behövs och sånt. Lisa är ju lite i förnekelse på något mm. sätt och mm. hon... hon hon har ju väldigt mycket känslor. Hon vill ju inte stöta sig med sina barn. Hon vill ju vara världens schysstaste och bästa mamma mm. hela tiden. Aldrig ta i de här obehagliga sätta ner foten. Och... Nej, och det blir ju fel sen då när de konfronterar de här andra föräldrarna i klassen. När de sitter i en trädgård och liksom ska diskutera hur de ska få bort Eddie. Och de kommer dit och det blir pinsamt och Lisa ropar könsord till en annan mamma och, och så ska Patrik dit sen och och går lite bakom ryggen och, och faktiskt lovar dem ungefär att de ska ordna en resurs till Eddie. Där går det, alltså, Patrik tycker ju att han gör en jättebra sak. Mm. Alltså, Patrik tycker att han fixar det här. Och Lisa och, blir arg. Och Lisa blir arg. Ja. Det kan väl också många par känna igen sig tror jag. Ja, för hon säger du ska vara lojal mot mig. Säger och han Lisa. tycker att han har varit det. Ja. Han tycker <laughs> att han gjorde ju det här för mm. Eddie och för mm. familjen. Ja, eftersom Lisa lite... Gjorde bort sig eller så. Eller, mm. eller blev så men, men Och sen då säger Patrick bland annat det här. Att du kan inte bara vara kompis med dina barn. Mm. Och det, det ligger ju något i det där faktiskt. Mm. Men sen så är det väl Bianca där lite i slutet. Som förstår att Eddie kan gå med på att ha en resurs. Jag tror Bianca säger till sin mamma. att Eller någonting sådär att men ska han verkligen bestämma om han vill ha resurser eller inte? Ah, nej, just det, precis. Han är ju ja. bara en liten kille. Och ja, Lisa så hon bara... till och med har förstått det. Ja. Och sen då när, när då Martin går med på det, men då blir, då blir ju Patrik sur igen för att Lisa har, har lyssnat på sitt ex, men inte på honom. Kan, då. Och då kan jag förstå Lisa där också, eller jag kan förstå Patrik att han blir. sur, mm. det hade jag också blivit. Så jag kan mm. förstå Lisa att hon tänker, men nu blir du som Patrick ville. Varför är han sur nu? Mm. Så jag kan, jag kan förstå båda sidor. Det är mycket, och det är ju speciellt i bonusfamiljen att det faktiskt finns en annan biologisk förälder och, och ett ex som hela tiden är närvarande på ett annat sätt. Mm. Eh, som i, i vår bonusfamilj eh, behöver ju inte jag ha någon kontakt med mina ex eftersom jag inte har några barn. Och framförallt så slipper jag ha kontakt med din ex. Ja, jag har lite kontakt med dem på ja. Instagram ibland. Ja, och jag ser att de likar här och där Då ibland. Då säger jag hej till dem också. Någon av dem, ja. Mm. Eh, just det. Sen har vi ju en liten storyline där med Bianca. Eh, att hon tröttnar på att bo varannan vecka. Ja, och det hade vi ju faktiskt också en liten diskussion. Mm. Här i våran bodens familj förra veckan. Det var väl... Var det Lycke som började med att tycka- att det var lite jobbigt att flytta fram och tillbaka? Och det har ju hela tiden jag förstått- att shit, var jobbigt. Han har ju lite instrument att släppa på också bland annat- men överhuvudtaget ja, är det där och, Ja, men bara flytta all sitt pick och pack- bara, mm. varje, varje vecka blir det ju mm. att de flyttar. Och då hade vi ju- vi försökte tänka till lite där- att måste man ha varannan vecka- kan man ha två veckor i taget, det är det bättre? Och, och, men sen och kan man ha barnen olika tider- Ja, vi gjorde ju faktiskt till och med upp ett schema där vi testade vad, vad händer om de äldsta kör två veckors perioder och de yngsta kör en veckas. Att det blir lite varvat. Mm. För att då... när de är väldigt små, väldigt små. Men jag tror att ju äldre de blir så behöver de inte träffa föräldern lika ofta faktiskt mm. för att hålla dem i huvudet. När de är riktigt små så behöver de ju träffa föräldern. Då är det nästan en vecka också för långt. Ja, jag vet att ni hade ett tag där att ni bytte även en dag mitt i veckan. Ja, och sen kanske nu i Hälles ålder, hon är sju. Då hade det också blivit väldigt för långt att ha två veckor. Mm, mm. Men jag tror att tonåringarna mycket väl skulle kunna klara av två veckor. Ja, och då skulle, då skulle det faktiskt bli så att vi ibland har bara de äldsta och ibland har bara de yngsta. Och så har vi istället då... Lite mindre barnlöshet i ja, sig. Men... <laughs> så då, då är vi, har vi bara en vecka helt själva. Men sen så kom ju äldsta dottern på att hon skulle sakna... Mm. mellan syster Jaha, så, att, det. så det var en massa planering som Nej. inte blev någonting men ja. i alla fall det tillbaka till framtiden. Bianca här som ja. kanske känner att hon vill bo mest hos pappa ja, hon säger och inte riktigt våga berätta för mamma just för och, att det, känns som att, det kan man väl också uh, förstå att det är jättejobbigt för ett barn att berätta för mm. sina ena förälder att jag skulle nog helst vilja bo och då tänker jag att som förälder får man kanske försöka komma sitt barn till mötes där ja. och, inte lägga någon skuld eller inte bli jättelässen eller Nej. bara tänka att ah, men, vi kan väl försöka mm. För då, så tyckte jag att det var eller jag har någon gång upplevt att uh, uh, ett av barnen kanske hade ett större behov av att bara vara hos sin pappa och mm. även om jag hade saknat henne mm. så kände jag att ah, men, vill du bo hos pappa lite mer så är det okej okay med mig mm. har jag sagt mm. uh, så men uh, det är klart Man, uh, det känns ju hjärtat förstår jag när Lisa får reda på det. Ja, vi får se hur, hur länge det pågår och vad som händer där. Sen finns det en annan barn som som tittar fram lite. Och då är det ju Martin och hans mamma. För att han bor ju i hennes gamla hus, är det väl. Och, men hon är där och hjälper till och håller på med Trädgården. Ja, och äpplena och, och sånt där. Och även där känner jag igen mig, jag känner mig <laughs> igen mig hela tiden. Nej men jag flyttade in i mina föräldrars hus ett tag. Mm. Och jag kanske inte är lika trädgårdsintresserad som mina föräldrar till var. Och anledningen till att vi tog, var ju, En var ju att mina föräldrar började bli äldre och liksom mm. inte orkade hålla på med trädgården. Mm. Men så kom de, de kom ju till hem till mig då och fixade med trädgården. Och tänkte att det var inte meningen... Mm de ska ju inte knäcka sig i min trädgård Nej. när de inte orkade sin egen trädgård som då var det min, blev min trädgård och mm. var deras trädgård. Så att det kan jag känna igen och att man var jättetacksam för hjälpen men att det ändå kändes som ett litet, litet, litet intrång mm. Mm. på att det där är ju faktiskt min trädgård och vill jag låta den gro igen så får jag det. Fast de kände mycket att så precis som jag tror Martins mamma säger, det hör faktiskt till att man tar hand om trädgården ja, ja. här. Ja. Jag kan känna igen mig lite när, eh, när jag lånar huset någon lördag då då för att spela med, med bandet i Göteborg. Nu säger du huset som vilket hus? Mina föräldrars hus. Mm. Eh, och och de, ibland är de hemma och ibland inte och sådär då. Eh, men även i sommarstugan i Småland där att... Det blir också lite så att när jag och brorsan och när vi har varit där, bara, bara vi och sådär, då känns det lite som att de kan inte riktigt släppa det än, mina föräldrar. Och de vill gärna förbereda eller sådär. Mm. Lite övertydligt kan det bli för att vi, det är ju inga svåra saker att bo i en sommarstuga en vecka. Nej, så där. Men, men så kommer det äh, kanske alltid vara. Ja. Jag tycker redan det är svårt att förstå att mina barn är tonåringar och inte ja, två, tre och fyra som de var en gång i mm. tiden. Mm. Ja, sen Katja är ju med, alltså Petra Medes karaktär. Och där börjar man ju märka, hon spanar ju in taekwondo-tränaren mm. Branko. Jag förstår inte alls den attraktionen där mellan dem, men det gör ju du. Ja, så som jag tolkar det. Det var ju redan i första avsnittet var det väl att han var lite bossig mot henne och liksom tvingade henne lägga undan mobilen och så. Och jag tror att hon är väl lite chefsaktig och har lite den utstrålningen då. Mm. Så hon kanske tyckte att ja, blev attraherad av det. Att någon man som som är lite mer så macho då. Mm. Särskilt jämfört med Patrik som ju är lärare och lite lite mer, vad ska man säga en annan typ av man då. Om vi då var inne på den typen som inte kan släppa taget så kan man ju säga att Katja behandlar ju William lite mer som en extra vuxen kan man säga. Ja. Hon har väl mycket alltså lättat att släppa taget, vilket i och för sig kan vara positivt. Att hon har mycket förtroende för William mm. att han klarar mm. saker och ting. och, och så där. Men så tänker man att William är ju fortfarande en ganska liten kille. Mm. Till exempel när hon, hon drar ju iväg och lämnar honom och säger jag ska på möte, säger ja, hon. Det, hon och så går hon hem till Branko istället. Mm. Mm. Det känns som att Ja, han klarade ju säkert det. Mm. Aha, det var inga problem, men det kändes ju ändå som en lite oansvarig för föräldrastil. Bara för att han är så skötsam ja. så, så tycker de, för de hade ju inte vågat lämna Eddie som jämnårig kanske, utan de, hon tycker det att hon har uppfostrat William så bra och han är så lugn och liksom sådär. Men det är klart, sen så säger ju han att de har bara liksom myskvällar när, när det passar henne. Mm. faktiskt. Men jag tänker det är lite klassiskt också tror jag det här, hon är är ensamstående mamma och lever med ett barn ja. att det kan ibland bli en mer kompisrelation Eller, det är ja, en hon... föräldrarrelation men också att det blir annorlunda än om man då ska leva i en familj med många vuxna jo, många det barn. var ju så även i första säsongen där när hon var ihop med eh, vad hette han? inte Niklas, det som Niklas. Henrik, mm, Henrik. heter Niklas Engdal. Henrik att hon faktiskt hon vågar inte riktigt släppa in honom kändes det som. Nej, men de, har sin, de sitter och äter, det är lugnt mm. och så, så det är ju inget stök. Och inget, liksom, det är ju inte riktigt den här barnfamiljen som man Nej. tänker annars. Och nu, nu då när hon eh, lär känna Branko och de blir ihop lite sådär börja... Ja, de har ju hånglat i alla fall och så. Men han har ju ett helt annat förhållande till eh, sitt ex och barnen och sådär. Och vid något tillfälle så... Eh, och han... Anja heter hon och hon har en tandborste kvar hemma hos honom och han pussar henne vid något tillfälle och då blir ju Katja sur och liksom så. Eh, men Branko står ju upp lite där och säger att hon är mamma till mina barn betyder mycket för mig och, och alla skilsmässor slutar inte i krig som din. Mm. Eh, men där blir det ju lite så att Katja hon backar, backar undan. Men Hon där. har ju en väldigt behov av kontroll och ja. av ordning och reda och tänk att Brankos liv är lite mer ostrukturerat ja, och stökigt. det är lite stökigt. mer på och sådär. Men det lär vi ju få se mer av den, den relationen där i senare avsnitt. Mm. Jag kom på det i det här avsnittet så var det en av mina favorit med citat. repliken där. Repliken ja. som jag tycker var så rolig och faktiskt, alltså den stäm... De, det är ju de här mammorna som står och pratar om här? Mm. Äh, <clears throat> ja men vad roligt att de har gift om sig och sådär. Ja. Ja, men det gick ju inte alls så bra för en de pratar om någon annan. Ja, ja, deras ja. barn blir ju helt sjötokiga. Ja, ja. oh, men det är ju så att... Och då är det den här repiken. Barn blir som små kristdemokrater när det gäller skilsmässor. Mm. Att <laughs> då ska man gifta ja. giftas och leva livet ut. och så. Ja, just det. Ja, nej, men den tyckte men jag också var roligt så, så kan det nästan vara. Det, det, det kan man faktiskt... Det, det finns en sanning i det, även om det är gjort på ett roligt sätt. Där, sagt på ett roligt sätt. Mm. Ja, man Aha. får helt enkelt stå på, på barnens sida och förs försöka förstå barnen i alla sammanhang. Det Men tycker det jag var väl vårat uh, lilla snack om... Uh, ja, kul att ni har lyssnat. Vi har varit lite trötta, så att jag hoppas att någon har haft utbyte mm. av det här i alla fall. Men skriv gärna in till oss. Ni hittar oss på Facebook och in Instagram. Och så har vi en mailadress också. Bonuspappan.plussmamman. Just det. Ska de skriva in till oss och säga Varför är ni så trötta i Nej. ert bonusavsnitt? <laughs> Nej, det var väl inte så farligt Nej. Men eh, lyssna på vårt ordinarie Kan vi väl säga också Just det, med Amanda Lind som spelar Bianca Ja. Och så kan ni se fram emot Ett sånt här till Det här är ju två av tio Precis Glöm inte att livet i bonusfamiljen Kan vara visvärligt Men också väldigt tröttsamt <laughs> Hej då. Det blir två negativa saker Besvärligt och tröttsamt. Det var inte bra. <laughs> Men så blev det denna vecka. Kan vi gå och lägga oss nu? Ja.